Mindig. Nyisváltad ki a Bibliátokat az abcság 26-nál velem. Open your at act, uh, chapter 20. Még a múlt évszázadban elkezdtük az Abcsel tanulmányozni, és engem nem fejeztük be. In the last we to study act, but Elég rég voltunk már, itt ugye pár vasárnap kimaradt az Abcselből. Had Kicsit hadd foglaljam össze, hogy mi volt pár fejezet, ezelőtt. Let me summarize the previous chapters. Pál eh, elment Jeruzsálembe. Sokan figyelmeztették, hogy ezt ne tegye meg. Pál a börtönbe fogsz kerülni, meg fognak kötözni téged. De úgy tűnik, hogy Pál nem látott alternatívát. Ment és követte a Szentlélek vezetését. Így olvastuk az Abcsel 20-ban, a 22. verstől. 20 from verse 22. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessen futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. And now consultd by the Spirit, I am going to Jerusalem, <coughs> not knowing what will happen uh, to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. If only I may finish the race and complete the task, the Lord Jesus has given me the task of testifying to the gospel of God's grace. <coughs> Motto for life. És valóban egy uh, fogság időszaka következett And, uh, he had a period of captivity. Miért vezette az Úr egy olyan időszakba bele Pált, ahol fogságba esik? Az Úrnak tervei voltak. The Lord had plans. Az Úrnak mindig tervei vannak velünk is. És well. ezt is tudjátok, ezt nem mindig értsük, hogy miért így vagy úgy alakul. Miért így vezet Isten az élet? De, de azt tudjuk, hogy az Úr az a jó pásztor. Is a good shepherd. Jó pastor a te életednek és az én életemnek. Pál is life life. az élet során, hogy ebben a pásztorban, Jézusban Ő bízhat, amerre ő vezet az a jó út. És hogyha fogság és nyomorúság vár mondta Pál, akkor én azzal nem törődök, én megyek arra, amire Jézus vezet. And Said, even and, um, and me, és even is and láttuk hogy valóban, amikor fogságba esett Pál, Jézus ott volt vele végig Ezt írja in prison jesus was there with him példabeszédek harmadik része. Proverbs 3 says Ízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj ő rá, és ő egyengedni fogja a ösünyeidet. Ez a negyedik, ötödik, ötödik, ötödik hatodik bocsánat. Heart, ways, him, Amikor Pál eljutott Jerusalémbe, akkor a honfitársait letartóztatták, elfogták őt. Claudius jött, a, a, a rómaiak seregek vezetője, és kimentette Párt az ő kezükből. Um, és ott Pál láncok között bizonságot tehetett a honfitársainak, egy seregembernek. And Paul testimony in chains. Ez volt az első That was his first pár. Ebben a párfejezetben, amit most itt az abcsel végén látunk, öt védőbeszédet mond Pál. Rát megpróbálják megölni, ezért elvitetik őt Cezáriába, Félixhez. Aki kihallgatja őt, Félix előtti kihallgatás van Pálnak. And Felix, uh, examined him. És ott is egy védőbeszédet mond Pál. Telling well. Nem találta, hogy bűnösnek, de a zsidók miatt két évig fogságban hagyta őt. Milyen csodálatosod látni azt, hogy bár Pál élete felett döntenek emberek. Pál élete nincsen kiszolgáltatva. Was, uh, not, um, Az életem, a te életed nincsen kiszolgáltatva a körülményeknek my life and your life um, lives are not in the hand of the circumstances látulok ezek az emberek akik letartoztatták pál döntöttek a Sorsa sorsofelelőd de igazából Jézus ura alkodott az ő életében de os arrested paul by side they made a decision but the holy spirit was ruling over his a life a te életednek is ha jézus a jézus ura jézus az ura akkor ő irányítja az életedet if Jesus is the ruler of your life he is in leadership Pál is ember volt. Amikor fogságban volt, elcsügged Pál. Captive, Melyik közöttünk az, aki nem csügged el? <laughs> a Pál elcsügged, mi is el fogunk csüggedni valami. Courage, és amikor ő elgyengült, akkor Jézus odaállt mellé és bátorította őt. 23. fejezetben így olvastuk a 11. versnél. Bizzáll ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy fogsz bizonyságot tenni én rólam Rómában is. El fogja ötvni vinni egészen Rómáig. He will take Paul to Rome. Félixet és Festus lett az új helytartó helyette. Felix was changed, Ő is kihallgatta and párt, ez volt a harmadik. Well, és, Jézus, és Pál mindig And a szeméről beszélt, akit a legjobban szeretett. Mindig Jézusról beszélt ezeknek az embereknek. He talked about the man the most, Jesus, the Zajamint, vizsgázni, és mindegy, hogy mit húzol, mindig ugyanarról a dologról beszél. Elég like egy you're having an egy it you megtanulni. Amikor a védőbeszéd során pár fellebezett a császárhoz, és azt mondta, hogy én Rómába akarok menni a császárral. De volt egy problémája Festusnak, hogyha el akarta őt küldeni Rómába, kellett írni hozzá egy levelet, egy kísérő levelet. Hát le kell írni, hogy mi a vád a fogoly de Festus nem értette a zsidó ügyekhez, éppen most lett helytartó. Festus was egy ismerősét Agrippát, a királyt, hogy olyan is és hallgassa meg pát és segítsen megérdeny ezt a levelet. És erről fogunk ma olvasni a 26. fejezetben. Ez pálnak a megtérés története. hogy elmondja ezt újra? Az abcselben. Agrippa királynak elmondja az ő megtérését. Harmadszor olvassuk ezt a történetet az abcselben. Egyőtt, amikor megtért, és kétszer, amikor maga Pál elmondta ennek a történet. First, saved, then, um, later, Találkoztam Jézussal, és ez megváltoztatta az életemet. Amen, Jesus, my life. Hm. A bizonyság tételeknek nagyon nagy ereje ez. Hogy egy olyan dolgot mondasz el, amit személyes, amit, amit te megtapasztaltál. Nem próbálsz nagy általános igazságokat elmondani, hanem azt, hogy én találkoztam Jézussal, és megváltozott az életemet. Ezzel nem lehet vitatkozni, hogy nem, te nem találkoztál Jézussal. Nagyon erőteljes egy bizonyságtéta. Sharing a testimony is powerful. És itt most egy király előtt mondhatja el ezt. első vers. Agrippa erre így szólt Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Ekkor Pál nyújtotta a kezét és a védőbeszédet mondott. Agrippa you have permission to speak mondott. Ismerjük Pál, nem kellett őt kétszer nógatni, hogy beszéljen. speak. Boldognak tartom maga Magripa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Hármas négyes. Kedves hármas bár szokása az volt, amikor elment egy új helyre, egy új városba. Akkor először mindig a zsidókhoz ment el, elment a zsinagógába, ha volt a városon. Hogy találkozzon azokkal, akik ismerik a törvényt. Akik már ismerik a profétákat. Akik várják a messiás eljövetelét. Hogy beszéljen nekik Jézusról. Nekik beszélni Jézusról azt jelentette, hogy csak pár kirakos darab hiányzott a képből, hogy értsék, hogy mi történt. A Amikor megtérte egy zsidó, egyből egy felkészült, megalapozott hívő lett, mert ismerte már az igét, ismerte a proféciákat. Well Pálmikor megtért, mert azt így az igaz, egyből elkezdte hirdetni Jézust és tanítani. Én nem sokat tudtam Jézusról, amikor megtértem. De bármikor szólt, bárkihez szólt, mindig az evangéliumról beszélt. He spoke, he was speaking about the gospel. És az evangéliumnak mindig a feltámadása, a Jézus halála is feltámadása volt a középpontjában. Agrippa király, a zsidó ügyek szakértője, ezt elisvannja itt Pál nekéne. Uh, well Pál azt mondja, hogy én, én boldog vagyok, hogy előtte mondhatom el ezeket. Uh, I to stand you. Agrippával az volt a gond, hogy bár nagyon sokat tudott, de egyik dolgot se hitte el azok közül. Uh, lehet, hogy elhitte, de nem építette rá az életét. Believed, és them. így szól hozzá Pál: negyedik és ötödik Életemet amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók minnyája. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint értem, mint farizeus. Pál egy farizeus volt, ezt nem kellett elmagyarázni a Agrippának. Hogy mit jelent ez? 6. Heted... hetedik éves. Most is, amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a beteljesülését reméli, 12 törzsünk is éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agripa király. Pál tulajdonképpen uh, elmondja Agrippának, hogy mi a vád, mivel áll a vádban Agripa előtt. Paul is telling Agrippa what the accusation is by standing before the king. Agrippa engem a reménység miatt vádolnak engem, amit a feltámadás jelent. They are accusing me because of the hope in resurrection. miatt vádolnak engem, aki feltámadt és én ebben hiszek. a person who resurrected and I believe in him. Ő Jézus követte, és ez okozta számukra a gondot. He was, following Jesus, and that was the problem for the hitének szerves része volt a feltámadása. A zsidók többsége is hitte a feltámadása. Más kérdései nem hitték a -e Jézus feltámadását. Pár igeléset hadd mondjak nektek az Ó Ha akarod írt ezeket melyeket föl is olvasom. Amik Egyértelműen utalnak rá, hogy zsidó zsidók hit része volt a feltámadás. A 16. Zsolták 9. igé sem. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engedet, hogy híved, leszájon a sírba. Nem engedsz engem ott maradni. 49. Zsoltár 15. verse. De Isten engem kivált, ahodtak hazájából, és magához fog venni. Ezekiel God 37, ezt nem olvassuk fel. Ezekiel 37. Amikor a proféta látja, hogy a csontok életre kelnek, Olvassd el az első 14 Jó 19. rész 25. igevéstől. Ezt nem olvasjuk. Dániel not Azok közül, akik alusznak a földporában, sokan felélednek majd. Némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Volt a zsidóknak egy csoportja akik nem hittek a feltámadáson Őket hívták És ők konfrontálottak Jézussal, Jézussal tehát vitába keveredtek. És ezek olyan személyek voltak ezek a sadukkeusok akik az első öt könyvét fogadták el az igének, de többet nem de Mózes első öt könyvét és Jézus így szólt hozzájuk a Mátéban olvassuk a 22. részben a halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e amit Isten mondott nektek és itt az Mózes első öt könyvéről beszél majd én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten nem a holtaknak istene, hanem az élőké. Ez a 22. fejezet 31-32-es igény. So verse is 33 and 32. But about the resurrection of the dead, have you not read what God said to you? I am the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. Őt, amikor Jézustól jelet követeltek, ő azt mondta, hogy ennek a nemzedéknek nem adatik más jel, mint Jónás próféta jelet. Uh, Mi volt Jónás prófétának a jele? Hogy három napig a cset gyomrában volt, aztán pedig kikerült onnan, és hasonlóképpen az emberfia is három napig a sírban lesz, és utána feltámad. Will be resurrected. és a ezeket nem kellett elmagyarázni Agrippának. Agrippa ezeket a dolgokat ismerte. Most itt Most is ezt olvassuk a hatodik igevesben, hogy most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyainknak ígért Isten. Ők verse 6 that and now it is because of the hope in what God has promised their fathers that father said, I am on trial now. Ezt vallották a zsidók. Az ő, zsidó. ő Ábrahám hit a feltámadásban. Amikor az Úr szólt hozzá hogy fogd a te férdelt, és zsákot, menj el és fel nekem. the Lord told him to take his, son Isaac and his son... Uh, a akkor a zsidók levélőből tudjuk, hogy ő úgy indult el, hogy tudva az, hogy az Atya, ha megölli a saját fiát Izsákot, akkor vissza tudja neki adni azt. Ő tudja támasztani az közül. És yes. Pál nem csak elmondja ezeket a dolgokat Agrippának, hanem figyeljétek meg, megszólítja őt. The Paul is just not He's his Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat fel, szól Agrippához és a többiek körülötte? He said it to and to the other surrounding him, any of you it incredible that Agrippa, miért gondolod, hogy ez lehetetlen? Agrippa, te is tudod, hogy ez benne van az igében. Miért tartod ezt lehetetlennek? Pál azt mondta, hogy ha ninc, azt írta a korintusi levélben, ha nincsen feltámadás, akkor bizony nagyon rossz helyen vagyunk még kívülük. Hogyha csak ebben az életben reménykedünk, akkor igazából nincs reménység. If azt reméljük, hogy ha jó megtömjük a hasunkat és isszünk és és utána meghalunk, akkor tegyük ezt? De ha abban az életben reménykedünk, akkor, ami eljön, akkor azért éljünk. But if you, your hope is in the life that is to come then live for that. Neked mit jelent a feltámadás? What does resurrection mean to you? Itt olvassuk tovább 9-estől 11-ig versig. Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a Názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. Az zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen őrgyöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Pálit elmondja, hogy Agripa király, én sem hittem ebben a feltámadásban, ahogy te sem most. Sőt, üldöztem azokat, akik hittek benne. De így folytatja a 12-től a 15-ig. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkus felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogó világosság sugázott körül engem. És utat, utitársaimat. Mikor pedig minnyáján a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám hiber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen Erre ezt kérdeztem, ki vagy Uram? Az Úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Agrippa, én sem hittem a feltámadásra. De minden megváltozott. Én azzal a személlyel találkoztam, akiről állítottam, hogy ő nem él. Akiről Jézus, hogy állították, hogy feltámadt, én találkoztam vele. És Pálnak kénytelen volt, kicsit átváltoztatni a teológiáját ez a találkozás. And this the Pálnak hinnie kellett tudom, hiszen a saját szemével látta. Had to he saw in his own én vagyok Jézus, akit te üldözöl. I am Jesus, who Szólt hozzám, Hallottam a hangját. Annak akiről azt hittem, hogy hallott. He könnyen felvilágosult embernek gondolhatta magát. volt farizeus. He was a Jewish, Egy nagyon tanult ember. A very well De tulajdonképpen ő teljes sötétségben élt. Krisztus nélkül mindenki teljes össégben él. De itt azt mondja, hogy én találkoztam Jézussal, és az ő fénye, az ragyogó volt, mint a napnak a sugárzása. Ő is elmondotta, hogy vak voltam, de most látok. Elmondja, hogy mi történt vele, és közben bizonságot a szagripának. 16. verset 18. De kelj fel és állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgálmát tegyelek, hogy tanú tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak a néptől és a fogányoktól, akikhez küldelek. Ezért. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek. Hogy az én bennem való hit által megkapják bűnei bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltek. Pál nem csak azt mondja el, hogy találkozott Jézusra, hanem azt is, hogy mit bizott rázult. Well, A grippa engem megbízott Isten azzal, Jézus, hogy tegyek bizonyságot róla. Gripa, me to testify him. Hogy arról ugyan, hogy, hogy te hogyan tértem meg, és mit tudtam meg róla. Sokszor hallottam azt emberektől, amikor bizonyságot tettem. Say, hogy fél Tamás, engem nem zavar, hogy te ebben hiszel, de figyelj engem, hagyjál ezzel. Ne akarj engem megtéríteni, jó? Az igazság, hogy megtéríteni, nem lehet senkit. De elmondani el tudod, amiben hiszem. But you can share your faith. Ső, el is kell mondanod. Miért kell? Why do Krisztus have to? Azért, mert ezt Elküldelek titeket, hogy legyetek uh, bizonságtevők, hogy tegyetek tanítvánnyal minden nemzetet. Máté 28. Uh -huh. Ez egy parancsolat, ami rám és rá is vonatkozik. És itt foglalja össze, hogy miben áll ez az egész. Két véglet van a sötétség és a világosság. Valaki vagy az ördögé, vagy az Isteni. The or God. Nincsen ilyen köztes út, hogy áh, majd meglátjuk Isten előtt, mi történik. God. Pál egy küldetésről beszél a gripának. Paul is talking about a És közben elmondja neki az evangéliumot. And he's sharing the gospel. A bizonségtetet egy olyan dolog, amit csak itt a Földön tehetsz meg. Amikor your testimonies is a thing that you can only do on earth. Mész, nem kell evangelizálni. És az Úr ránk bízta ezt itt a földön, nem másra, nem az angyalaira, nem a ülő személyre, hanem mindenünkra. And the Lord trusted us with this not Egyedдна trust angels and a person sitting next to you but he trusted all about us. Amikor egy új helyre kerülünk, elvész egy új munkahelyre, egy új iskolába kerülünk. But in that new place we have a new uh, workplace and new school. Akkor könnyebb úgy kezdenik, hogy nagy biztonságot tesztek ezeknek az embereknek. It is easier to stay and well I show my testimony. De ők meg nem ismernek másképpen. Te egy új személy vagy neki. Mikor They don't know me being the old person because I'm a new one. Deh amikor már hosszú ideเวล vagy egy csoporttal, is akkor kezdösser az nehird. <laughs> you went together with a group for a longer time then it's harder. hard. Miért próbáztok ezzel elődig nem tette? are you telling me this you were not like that. Híden nekem hogy az első lépés a legnehezebb, de utána könnyebb. You believe me the first step is the hardest one and, and later on it, it will be easier. Miért akarsz ezt tisztüsső beszéni ezen embereknek? When you start talking about Christ. nem úgy, hogy áh, itt van ez az ember, aki nem tud semmit Krisztusról like, hanem úgy beszélj hozzá, mintha tudná, hogy van But talk to him, um, that he knows that úgy beszélj hozzá, mintha egy barátodhoz beszélnél itt a gyülekezetben talk to him as a friend in church. hiszen az annyira természetesen jön, nem? It itt nem kell erőltetni minket, hogy Krisztusról beszéljünk We don't have to be here to talk about ezek vagyunk mi? akit szeretünk Jézusról, hogy Ott egy munkatársam egy cégnél, ahol dolgoztam. És sokat beszéltünk Jézusról. Azt hittem, hogy az a személy keresztény. <gül> És két év után ez a személy megtért. Elkezdett gyülekezetbe járni. És azt mondta nekem utána, hogy Tamás, én nagyon hálás vagyok neked, hogy úgy beszéltél hozzá, mintha egy testvérem lennék. Testvéred lennék. Hogy láttam, hogy te hogyan éled az életed Krisztussal. Te is elmondhatod, amit itt pár, hogy én találkoztam Jézussal, és ő megváltoztatta az életem. És ezzel nem fogom ne tudni vitatkozni. Can, uh, Pálit magáról beszél, és közben egyenesen beszél Agrippának az életébe. 19-es 19 és 20-as. 19 20. Ezért Agrippa király nem a engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez hasonlóan. Pál nem volt engedetlen azt írja a látomáshoz. Megtette azt a feladatot, amit Isten rávézett. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akarnak kivégezni. 21. igye Hogyha vádakat akartok írni a császárnak, akkor ezt írjátok, hogy én az evangéliumot szolgálom. Az evangélium a vád ellenem. mondhatja Pál. The gospel is the accusation. 22 23 de mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok és bizonságot teszek kicsiknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták jövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kellett, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Pál Isten kegyelméből elég sok nehézségen átjutott, és még mindig itt van, és még mindig ugyanazt a dolgot csinálja. Még mindig prédikál. Hirdeti Krisztust. Akárhova kerül, akárki van vele szemben, egy hirdeti neki Krisztust. És nem kell neki kitalálni a történetet, hiszen arról beszél, arról szeméről, akivel ő találkozott. És nézzétek, mit ír. Krisztusnak szenvednie kellett. Semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendőltek. Not not, az evangélium az nem egy új történet. The is not a new story. Nem 2000 éve gondolkodott Isten, hmm, hát az eddig ez nem működött, találjunk ki valamit újat. God wasn't like 2000 years ago that, well the previous one did not work well, so let's figure out. A meg one. így. És a fiad That's így. Right this and his, and his Nincs, ebben semmi új. No az összvetésében az egész története az evangéliumnak az egész történetet le volt írva. In the Old Testament we see the whole life of Jesus written down. Nincsen, nincsen ellenmondás az Ószövetség és az Újszövetség között. No things, um, és tudod, amikor elmondod az evangéliumot, akkor ezt tudnod kell a fejedben. You the gospel, you have to know, hogy it hogy ez volt Isten örök terve, mindig is ez volt a terve Istennek az emberiségnek. Has the Nem változtatta meg a gondolatait. Amikor pálllleírt az eevangellioumamat az ekorint is 15ben azt mondta, hogy ő meghalt az írások szerinte feltámat az írások szerint és megjelent, ahogy meg volt ír, minden meg volt író előle. Uh, Corinthians he said that he died according to the scriptureures and he resurrected according to the scripture. And was, was 24. és 25. igével. Amikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, pár. A sok tudomány örültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, besült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Pál magáról beszél, de egyenesen beszél ezekhez az emberekhez is. Was about himself, he was to those És Agrippa people. szólni sem tud. Had a, had no to Csak Festus kiált, hogy pát bolond vagy. bolond so is him that are És ezt írt a Pál a korintusiaknak az egy, korintus 1. korintus 18-ban. Paul wrote it to the Corinthians in 1. Corinthians chapter 1, verse 18. Mert a keresztről szóló beszéd, Bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözlünk, Istenek ereje. Cross, us, Senki nem hívta D.L. Moody-t amíg otthon volt, és cipőket készített, és eladta azokat. Cipész volt. Amikor feladta mindezt, és elment azért, meg. De amikor feladta mindezt, és elment azért, hogy lelkeket mentsen meg. Azt a becenevet kapta, hogy Bolond Moody. He got the of Moody. mondja, hogy ez igaz és józan beszéd, amit én szólok. But Paul says that oh, what I'm saying is reasonable. Vég gondol, gondolni, ez, amit, amit, mi hirdetünk, ez logikus. You have to think it over, but we are proclaiming is logical. Az Ószövetségben több mint 300 olyan profécia volt, ami Konkrétan szólt a messiás életével kapcsolatban. Ami sok száz évvel azelőtt írt le, hogy eljött volna az a személy Jézus, aki ezeket betöltötte. Been down hundreds and hundreds years the, the came. Ezt ember nem tudja megcsinálni. És mind a három század Jézus pontosan betöltötte. But Jesus, 300. Olyan részleteket, hogy hol szülessen meg. Hogy kitől szülessen? Um, hogy hogy halljon meg? Hogy föl fog támadni? Hogy melyik napon menjen be Jeruzsálembe? Jézus is összeset betöltötte. A, a mi hitünk az logikus. És Agripa király hallgatja mindezt. 26-től a 28-ig. Mert tud ezekről, ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte, ezek közül bármi is. Hiszen nem valami zubban történt dolog ez. Hiszel-e Agripa király a profétáknak. Tudom, hogy hiszel. Agrippa it szólt bárhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. <gül> Agrippa tudott ezekről a dolgokról. Knew about this. Nem volt új, amit mondott neki, pár. Csak szóval szembesítette vele azt, hogy pár, vagy Agrippa, hogy elhiszed ezt, akkor ha hiszel a profétáknak, akkor bizony el kell fogadnod azt, ami történt. Paul, facing with this, that if you believe to the prophets, you have to, um... És ott kopogtad az evangéliummal az ajta, az Agrippa szívén. Szinte Agrippa kerül a vádak alá, hogy na Agrippa, hiszen Jézusnak, döntsd el! And Agrippa, got, like the that, in Jesus, Agrippa de te kinek tartod Jézust? C.S. Lewis írta azt, hogy nem sok kombináció van, hogy kinek tartod Jézust. vagy? Vagy bolonnak, vagy hazugnak, vagy egy igaz embernek. Két? Cészlus. Cészlus volt, de dr. Noam. Hazug bolon vagy igaz? Mm -hmm. So there are three um, versions of Jesus. The first one is a liar or a foolish man or uh, a true. Agrippa, te kinek tartad őt? Agrippa, who do you think? Ma ráveszem, de is pár, hogy megtérjek. <laughs> He, you almost persuaded me to be saved. Mikor dátum párjakot kiúsztam magát, há, mindjárt megtér ez az ember. And you think how was like this, ha, oh, he'll be saved soon. A mai nem megtér az olyan, mint hogyha nem olyan mint, ha a mai nem megtér, az elvesz. Aznak nincs üdvössége. Um, to be saved almost means to perish. A mai nem megtér, az egyelőre semmivel. To be almost saved means nothing. Két véglet van. Vagy aki a sötétségben van valaki, vagy a világosságban. Be be Mikor beszélgettem egyszer az egyetemen, két emberrel jehova tóni voltak. Volt egy idősebb I was ember, aki beszélt velem, meg volt egy fiatalabb, aki csak állt és hallgatott. Me hát, Oda-vista ment, beszélgettünk, ő is mondott érveket, én is mondtam érveket. És elvettem a Bibliámat, és olvastam igyálaszeket. És sehova nem jutottam ezzel az emberrel, aki ez az idősebb emberrel. No De így, ahogy ránéztem a fiatalabbra, láttam, hogy teljesen elbizonytalanodott. Sure láttam, hogy az Úr munkálkodott a szívében. The Lord was, uh, in his heart. <laughs> Többet nézett a saját... Uh, van az idősebb emberre, mint rám, hogy na most erre mit mondasz? hiszen nem voltak válaszai. And he was looking at his uh, teacher that, who oh, how do véget a beszélgetés Agrippa királya. He ezt the end of the conversation with... ezt mondja neki, Pál, hogy 29 es vers. Kérem, 29 -es. kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb. Nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, mint amilyen én vagyok a pilincsek nélkül. Pál mondja, hogy figyelj, Agrippon imádkozom érted? te is legyél hívő, mint én. I for you and I want you to be a believer just a a helyzetben nem Pál van szorult helyzetben hanem Agrippa ezért mondja Pálnek hogy igen imádkozomérted. érted? In was king Agrippa who was van, de nem ő van fogságban hanem Agrippa. James, but it was not him who was the captive uh, king Agrippa. Pál volt a várlat, most ő a bíró. Ezután felállt a királya, a helytartó bereniké, és felálltak a velük együttülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halára vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak. Szabadon kellene bocsájtani ezt az embert, ha nem fellebezett volna a császárhoz. Ez a történet, meg az abszellek, ez az utolsó pártfejezet engem nagyon bátorít. Hogy legyek bizonyságtevő. A, a múlt héten, az Biblióra után volt lehetőség, hogy bizonságot tegyetek arra, hogy Isten mit végzett az életetekben. nagyon hálás vagyok azért, amiket mondtatok. Azóta is forog bennem és nagyon sokszor gondolok rá. And Isten munkája nem csak a megtérésről szól, hanem azóta arról is, amit bennünk véget. The work of God is not only salvation, but what's doing's in it. De Isten rábizta azt, hogy hirdessük az evangéliumot. God trusted us with sharing the gospel. Gondoltam erre, hogy hát igen, valakit meg felkent arra, hogy evangélista legyen majd ő hirdeti az evangéliumot. You might think that yeah, God anointed someone to be an evangelist. He will de hát én nem vagyok evangélista. vagy elhozom Gyűlibe, és a Tamás elmondja neki az evangélium. Church, Hol olvasod az igében, hogy hozd őket gyülekezetbe, és akkor majd hallják az evangélium? Pál azt írt a hogy végezd az evangélistának a munkáját. Végezd az evangélium. De az evangélista munkáját. Hídeszd az evangéliumot, ennyit jelent. Pál életével nagyon sok más élet megváltozott, mert ő megosztotta az evangéliumot. És sokszor gondolok én is úgy, hogy hát, hogyha kedves leszek az emberekhez, hogyha szeretem őket, akkor majd megtérnek. Well találkozom az utcánakkal, terveztem, szomszéd, és mosolyom, És remélem, like, hogy majd megtér, hogy majd hogy Tamás, hogy kell megtérni. Me how, uh, Valakit így a pokolba tudunk integetni. Szerbus. And we can be to someone like that who's going to help. A hit hallásból van, és a hallásnak Isten igéje által. A hit nem kedvességből van, nem szeretetből, nem ima által, hanem a hit hallásból van, és a hallás meg Isten ígéje által. Nem az a feladatunk, hogy megterítsünk valakit. Nem tudunk megteríteni senkit. De ha elvetjük a magot, Isten az, aki azt a magot növekedésre tudja indítani. A mi feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk. A 18. versben ezt mond. olvastuk ebben a fejezetben. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az is nehez érjenek. És az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és az örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltek. So me. Ez tiszta ránk az Úr. To. Szeretnék felolvasni nektek egy idézetet Spurgeon-től. Like Felolvasom spurgeon. <tos> egyben, aztán odaadom Adriának, mert kiírtam. <tos> Amúgy is. is. For me, so first, spurgeon fordítani egyenes az nem egy egyszerű dolog. <tos> spurgeon nem egyébként. A Szentlélek akkor érinti meg őket, amikor először téged megérint. Ha téged közömbösen érint az, hogy ők nincsenek megtérve, akkor őket is közömbösen fogja érinteni az, hogy nincsenek megtérve. De ha tele vagy agóniával, ha elviselhetetlen teher számodra, hogy ők el fognak veszni, akkor láthatod majd azt is, hogy ők is kényelmetlenül érzik magukat ebben az állapotban. Remélem arra a helyre is eljutsz, hogy álmod látsz a gyermekeidről, a hallgatóidról, amit elvesznek Krisztus nélkül. És ennek hatására elkezdesz így kiáltani. Ó Isten, ad nekem, adj nekem megtérőket, vagy meghalok. The Holy Spirit will move them by first moving you. If you can't rest without their uh, being saved, they will rest too. But if you are filled with the agony for them, if you cannot bear that they should be lost, you will soon find that they are uneasy too. I hope you will get into such state that you will dream about your child, your hero, perishing for uh, for lack of Christ and start up, start up at once and begin to cry, oh God, give me converts or I die. Then you will have converts. Köszönöm. Bennem, Isten ezt. God is touching this topic to me. Elég kényelmes vagyok, és nem küzdök azért, hogy mások megtérjenek. Megelégedek azzal, hogy van egy bibliaóra, hogy eltennek bibliaórák és nem térnek meg emberek. És okay no Isten benzegetí bennem ezeket a dolgokat, uh, hogy ne, ne legyen kényelmes. That, um, be, uh, Ez a világ körülöttem a, a pokol felé tart. The world, uh, you goes és azok az emberek, akikre úgy gondolok, hogy el szeretném mondani nekik ezt a vam Nem egyszer volt már úgy, hogy meghaltak a hogy én megosztottam volna velük az evangéliumot. That volt egy személy, John Knox. Lehet, hogy ismered őt. Egy személy, aki a 16. században élt. Akinek volt egy víziója. Az ő élete és az ő munkáján keresztül egy egész nemzet megváltozott Skócia Nemzete. Isten ebben a kapcsolata. Egy nagyon belsőséges kapcsolata volt Istennel. He had a really intimate relationship és kapcsolódott az a vágy, hogy ő lásson embereket az ő életén keresztül megváltozni. Nagyon erős vágy volt benne. És Isten használta ezt az embert. És nagyon magas rangú emberekhez eljutott. And he could talk to very important people. És egyszer lehetősége volt a királynővel beszélnie. Egy romlott uh, életű királynő volt az. És azt mondta neki, hogy uh, egy feladatot adott nekem Isten. Hogy őrálló legyek. That I would be a watchman, hogy figyelmeztesek embereket a veszélyre. That I would, um, People of the coming danger. Ő, ő imádkozott így John Knox, And John Knox was praying like hogy that. ad nekem Skóciát, vagy meghalok. És me right Isten neki adta Skóciát. rengeteg ember megtért. And a lot of Nagyon sokan. A lot of És abban az időben Skócia volt a legistenfélebb nemzet a világon. És ő így írt, az angol királyra ezt mondta utána róla, hogy én jobban félek John Knox imáitól, mint egy hadseregtől. And then the Queen said that, <laughs> I feel him more than an army. az evangéliumot. God trusted us with the gospel. Us Azok az us emberek, akik körülötted vannak, arra várnak, hogy megoszt verük.. And those people who are around you are waiting. For you to share. ne legyen a pokolban olyan ember akivel mi találkoztunk de nem kapott figyelmeztetést Samuel írta azt hogy bűn lenne az Saul, hogyha én abba hagynám az imádkozást érted uh, Samuel azt mondta hogy a közben ima hiánya az bűn Samuel said that Uh, not praying for anyone uh, like a, a, pray, a prayer of interceding um, the lack of a prayer of interceding is the same. Hmm. kik azok az emberek akik ott the people that you're with kik azok az emberek akikért those people uh, for whom you can fight Nekem vannak a ilyen emberek körülötte i have people like that around. És, és a vágyat a szívemben hogy megtérjenek. And God is raising the desire in my heart. És azért imádkozom, hogy Uram, tegyél terhet az én szívemre ezekért az emberekért. Hadd térjenek meg. Let them to be az a nagy kegyelen, ami engem ért, az jusson hozzájuk is. Imádkozom. Drága Jézus, köszönjük az ígéde. Uram, köszönjük a drága evangéliumodat. Köszönjük, hogy mi teljesen új teremtés lehetünk Te benned. Uram, imádkozom, hogy a szívünk legyen békességben Te benned. pray that our hearts be in peace in you. De teljes békétlenség legyen bennünk azok iránt, akik még nem ismernek téged. we be peaceful. Hogy igen, a szívünk azokért, akik, ha ezen az úton mennek tovább, akkor elvesznek. Uram, mi nem tudjuk, hogy Agripa király megtérte. Hogy a testvéred Berenike. Uram, de ez nem is Pál feladata volt. Uram, de köszönjük, hogy láthatjuk Páltól, hogyha végezte az evangélista munkáját. Láncok thank you that we can see Paul doing the work of an evangelist. Láncok között, vagy láncok nélkül hirdet az evangéliumot. Uram, is mi hogy szeretjük a te evangéliumodat. Lord, so Uram much. kérlek, pütösvallásnak adél és adj bátorságot nekünk. Fill us give us hogy elkérjük azokat az embereket, Uram, akik akik még nem ismernek téged. És tegyünk nekik. Uram, hogy végeztes bennük is a munkát, mint bennünk. So uh, be Én nagyon hálás vagyok, Uram, a testéreimért. Really Köszönöm azokat az embereket is, akik, akik értők már imádkoznak. Thank you for, uh, those who are for them. Köszönöm a munkádat az ő szívükben, hogy puhítod őket, Uram, és vonod őket magadhoz and i thank you for your a szülőkért, testvérekért, gyerekekért, akik még nem ismernek téged, Uram, hogy a a családodból, úram, meg. I pray for parents, um, children and siblings who do not know you that they will turn to you, and get to know you. Uram, hogy ott legyenek velünk menyben. Hogy részesedjenek az örökségükben. Megismerjenek téged Jézus. Get you, Uram adjál nekünk tüzet az elveszetteket. Give us fire for the lost Adj nekünk az elveszetteket, Uram. Give the lost us. Te nevedben kiáltunk, Jézus. We cry out your És kicserünk téged, Uram, hogy az evangélium az erős ma is az üdvességre. And we worship you for that your gospel is strong for salvation. A the, and our, uh, our Mi so. And we got the forgiveness of is szentek lehetünk előtted. And we can be sanctified. Okay. Hmm. És köszönöm, hogy az menny felé tartunk kora. És részünk lesz a feltámadáson. Uh, Uram, hogy mi is tudjuk, hogy mi is tudjuk, hogy a, mennyben van polgárjogunk. a is tudjuk, hogy mi hogy hogy mi hogy mi is tudjuk, hogy mi I ask you to bless the week coming up. Hozzánk, Speak to us. Erősíts minket. Áldj minket Urán. Bless us. A kérlek Jézus. In your name, I ask you, Jesus. Amen. Amen.